У звичайні дні біля їхньої домівки безлюдно, тихо і однотонно. Лише поїзди час від часу врізаються в цю нудну тишу важким чачахканням. Таткові, що завжди виходить їм на зустріч з жовтим прапорцем, поїзди гукають щось прощальне і сумне. Павликові шкода, коли вони зникають з очей, до сліз шкода. А ось сьогодні йому байдуже до них. Хоч правда йому здається, що поїзди сьогодні кричать якось особливо і теж весело. І Павликові це зрозуміло. От цікаво, коли мама вмирає. Він уже набігався, аж втомився, а цукерки внаївся, як бочка, а моріх навкруг м'який, як ватяна ковдра, і Павлик качається по ньому, мов кошеня. Це в своїх найкращих штанцях і в найкращій білій сорочочці-вишиванці, яку мама йому сама вишивала і одягала тільки на великі свята. Або як їздили вони в гості, а зараз йому зовсім ніхто нічого не каже, ніхто не свариться, аж нудно якось. Хата їхня давно вже повнісінька людей, на подвір'ї теж повно, а вони все йдуть і йдуть, поодинці, грубками, по залізничному полотну і по дорозі з села, по тій дорозі, по якій вони з мамою, татком, Миколкою і Валею ходили до села в кіно. І це страшенно цікаво, що в них у подвір'ї стільки людей. І майже всі вони гладять його по голові дають йому гостинці різні. Ну, микольці і Валі теж дають гостинці. А отой пузатий дядько приїхав на дрезині. Він довго гладив Павлика по голівці, але гостинця не привіз. Він тільки смішний-смішний, такий банькатий, як їхній цап, тільки без бороди. А в їхнього цапа ще й роги є. Хав дядька цього не має. Він приїхав статковим начальником. Павлик такого смішного дядька ще ніколи не бачив. А Миколка з Валою теж тут. Ну, такі смішні, що прямо аж болить живіт. Їм дають гостинці, а вони дурні хлипають. І зовсім ніхто не б'є і не сварить, а вони дурні плачуть, плачуть і плачуть, і навіть гостинців не їдять. Такі зарюмсені, такі смішні. Раніше до них дуже рідко заїжджала машина в подвір'я. Павлик ніколи не встигав навіть надивитися на неї. А сьогодні у них. Ще зранку під хатою стоїть вантажна машина. Він уже надивився на неї до схочу, а настрибався по ній, аж ноги болять. Ото вже добре на неї вилазити. Всі борти відкриті, ще й застелена вся величезним килимом. І квітів ціла гора. От цікаво, коли мама вмирає. Він намацує в кишені тріскотливу сріблясту обгортку з шоколадної плитки. В шухляді в нього повнісінько гостинців. Різні цукерки, горіхи, коржики. А от шоколадних плиток йому чомусь принесли лише дві. Ота тьотя незнайома у чорній хустці. І ще дядько Іван. А більше ніхто. Може, ще хтось принесе? Він же так любить шоколад. Павлик виймає сріблясту обгортку з кишені, хоче розрівняти її, але до нього підходить дядько Іван. Хлопчик схоплюється на ноги, проте дядько Іван теж не свариться за те, що він валяється на землі в усьому новому. Він лише тихенько мовить йому Ходіможе, синку, я посаджу тебе на кузов біля мами. І Павлик раптом запитує. «А мама ще раз може померти?» «Ні», – каже дядько Іван. «Такого не буває». Його сумні-сумнії почервонілі очі довго чомусь затримуються на Павликовій. Дядько про щось думає собі. Але Павлик не в силі збагнути тієї думки. Йому навіть недобре під тим поглядом. І він отвертає голову в бік дороги до села. Він дивиться туди, «Куди мають зараз вести маму?» І думає своє. От шкода, що мама не може вмерти вдруге. Якусь мить, думає він про це сидячи на кузові, а потім заглядає через віконце в кабіну до шофера. Там так цікаво, як у мультиках по телевізору. Просто очей не відірвати. Він забуває і про сріблясту обгортку, і про шоколадні плитки, Зсовується з дошки, що править за лаву в кузові, повертається спиною до мами і до тих, що йдуть за машиною, і припадає обличчям до скла кабіни. Як йому зараз хочеться затрубити? Він навіть знає, де треба натиснути. Братик Миколка шарпає його за штанці і пошепки наказує. Ану, сядь як слід! Павлик знехотя повільно сідає на лавку. І раптом він бачить, що плаче татко. Він ще ніколи не бачив, щоб татко плакав. Це його дуже лякає. Мамо!